Be nagusren tenorea zurekin pantzurik garai eta galtzen dibatik segiko laborbrii batentenzat atzo. Begeita bost ari galdu ditu ure keremanik, salvatze lanetan izan den ioldiko suiltzaile baten lekokutasuna lastega. Gastu emendak nola estaliko dute erriek. Galde hau egiten dute, hainbat erriko etxek, eskola errituen ere formarekin, mozionlebat orkestu du, ortsaizeko erriak, garazie baiuriko errielkargoan. Kantona menduen kartaberria, gaimin beda, hortaz debatia ginoen atzo, euskal irratietan likuko autetxi desberdinen artian, ez tabaden bilduma eginen dugul aster. Eta erriko bosak prestatzen ere bere zerrenda eta xedeak Orkestu ditu atzo Opolizio amertzaleko Eritarrak taldeak Filipe Aramendi, abokata buru Aroa jone. Eta zinez goxo egiten duela goizuntan Amasei amazazpi gradotan Baita jada gure termometra Hala ere eurisorten Mentura ez da baztertzen bast, goizuntako Atxaldian berriz Zerua garbituko da eta iguzkia nagusituko Arroa betuz joanen dela, baina bere makurrak egin ditu atzo eranbezala, ranola irisagin, baigura aldeko laborari batek ardi andan abat galdu duen atzo goizian, ardiak pence batian zituen eta urak ere mandazko deituak izan dira, ambros aran ioldiko suiltzaileak kondatu dauku gertatu dena. Ba, goizuntan eta baigurako kartiereko kartireko erreka hori orzaitza abu joitzen dena, bisik gora zen, bisik azkartia. Jo, ardi tropa bat zen, e, nik uste atatrez ardio bat zen. ez egitenako, trehezk naizkoan nute, trehezkatu erreka. Ego, erreka gora bitzen eta azkart. Ego, bantu ardia andanat. Ego, nik uste erranduten az, hana kundatuta, erranduten egun ardi ingenien, apetxas, derroita boste dula galu, galutu. Giozomek e, harrapatu du bizik, beste atzo hilak, ez zitu denak harrapatu, eh? E, tagide, neok eztera, 9, 4, 4, 10, ez du ez dira, non zerako treskatutena, erdi horiekola. Ez zitu derroitegizia zio menn, ez egibate. Eta zuek, ioldiko suhiltzaileak hantzinezten? Hantzien, ioldiko suhiltzaileaka, uh, kan bokoak, ori urte urte ta sozializatieak ta kambukoa ke da hiru katxena horitekin zien punpirak soilzailea karo Errekak gora eta uhainak ere gora itxasuan, itsasutik ez urbiltzeak gomendatua da oraino. Bayonako portua ere etxidute, sobera lanjeros delakoan, unzien ateratzeko edo sartzeko Bayona eta Donibane garaziren artian ezta trainik ibiltzen al, jatxu aldean, train bidea urak hartu du lakoan, ordez autobusak ezagri dituzte. Eta zerrenda horretan oraino, bidasune aurti amatze aldean, izan dira ere bidemoztiak, urak hartuak, Eta labertuak elektrika mosturak erribatzuetan. Egan bezala, prefeturak debartabendoguzia alerta lira inian emanatu. Eta hau luzatuada, artsalde ontako seiek arte. Baina estapenian ertengidoen bezala, berri ona. Iduriz, biegun entzatzeurik, aroa, obetuz, joanen da gautik goiti. Bestalde, largoi bat presuna bildu da atzo eguerditan angiluko Kastorama saltegiaren aintzinian diskriminazione sindikala salatzeko 6. sindikatak antolatu duen, elgerreteratzean Kastoramak sindikatetako ordezkariekin duen jokamoldia salatu dute erganez, geldirigabeko jasarpenak pairatu behar dituztela lekukotasun bat ondoko berisailiana Astezken untan Bestalde, si askak parte hartuko du UNESCO erakundeko biltza nagusian hori parixen saiskako deskariak itzartuko dute eta ezkuntzak loko diskriminazioaren kontrako burroka zitzeginen dute frantxestadoak lujaldi ezkuntzen garapena trabatzen duela garen dute eta beriziki endaia eta bezkoitzeko ikastolen kasuak aipatuko eta eskola erritbuen reforma plantan ezartzeko moldiarekin sindikata iniz ez tira ados gobernuarekin ortarako FSU, Sud eta ZJT bezalako sindikatek grebarat deitzen dute azaruaren amahiruko. Hortzeize eta Arrosako eskolari interesa gaitezen bi erriek nahiago dute lau eguneko hastea txiki egun horiek luzatuz, bi oren bat gilago eta beste bi eguneetan horren erdi bat, Hortzeize ziridoak jonez, erriak lagun Zabera maiten diel largo eta zazpia horredi, publikoan, giristinuan edo ikastolan izan diten. Eta reformak ekar liezaioken gastu emendak eta zenbatudu. Marten Elge, ortsaizeko ausapesa. Jakinez, kaf egiturak, jakinarazi daukula nola, berruita amalau euro haurriko eta urteko emanentzituela, hiru urteza atik bakarrik. Huna, zerterat arribatu giren, ortsaizeko haurrendako bakarrik atik, eh? Odeanik, hauzalpez gisa, ez dut uh, ikusten, nola ez duton gauzalbera proposatuko eskola publikoen dako uh, obligatua duena, nahi bauzu, beste eskola privatuak uh, ez eskaintzea. Bez, konduak eginditugu. Bez, lehen urtean, lahatuntza zazpio auguriek ez, ez dira sobera gostako, nahi bauzu, uh, gobernamenduaren edo estaduaren lauguntzarekin, eh? Lahatuntza zazpio horreaz, joita euro euro, euro. Baina gero, bigarren urtetik goiti, goberanabanduko berritan maruak estirageio izanen doa kabez. Beaz gustako da horbakar, hirto noita hamairu ego, behaz heldu eita herrieri gustako dela seimila bosteun ego. Eta hori, bi urtez, baina hantik erat, sekula kafak mostan barimadurakuntza hori, heldu da horbakot eunta hoita zazpi oro gustako dela ortsiziko herrieri. Heldu eita latu intazazpi, eunta hoita zazpi euroz, jameka mila oro te bakots kondu. Eskolegian Ainoako hainoako eskolak baizik ez du abiatu Eskola ritmon reforma begia Hots lau egun terdiko astea Gainateko egiek azaroren zorsiko aurkestu beharko dakote Beren antolaketa sidea lehkuko ispektoreari Hori elduden txartze dako Ez da bada bizia ginoen atzo kantonamendu berrien inguruko debatean, gomitatu ditugun Euskal Herriko autetsigeienek kritika zorrotzak egin dituzte, proposatua den kartaberriari buruz eta debate publikoa ere maiteko moldeaz, main ingururen bilduma egiten dauko Jojo Bidartek. Ez da bada bizia izan da autetsien artian kantonamendu berrien kartaren inguruan bakarik printtsan agertu denen proiektuari buruz kritika nagusiak heldu dira lehenik baseri edo kanpainetako lgaldeak zinez handiak izanen direla. Bestalde, erilkarkuak ez dira beren lgaldeetan denak errespetatuak. Eta azkenik, eskua lgaldea bera, estela konduan hartua ere kritikatzen zuen Luciendergek hogeitaraziz errevoluone demoran hori bederen konduan hartua izan zela kantonnamenmenduak egitean. Ordian ere, errespetatu zuten eskual errean eta biarnoen arteko muga. Eta guaai? berreun ta hoi urtein burian, oi eta iru emburian, hori ez duta errespetatu. Hori atxe maiten dut, eta berreztiki ministruak arandu hori, hori provokazioneata, ikusi zemen nolako lan aina izan den. Kritikak ere agertu dira egiteko moldeari buruz, eta ilusioa omdirik gabere, proposamenak eginen direla eskoal erritik, erraiten zaukun, alein riartek. Esteko bakotxak eganen du ze duen, baina kontutan arteak izan, izan ginez uh, ez dakit. Eh, ez dakit, eh, hua jertu esteko uh, baztertiak de debatetik de hori uh, uh, erramendat baina neko situ tes kolegia beti hala a intzadio beste moldates uh, jendek eranen guztela beren eta beren uh, beren uh, propo, proposamenak eta absolutuki atxiki ber dela eskoleriko ingurua eta kontseilu horiko debatea gai hori buruz estas genian azorren ama bostian izanen baina empusha toda illa ez da estauraino data jakina Eta debate hau barda edo atzua txaldian utxekin balima duzue Guterazten dauzieta repikaltua dela Ara txaldeuntan horren batian edo eskaligatian ere Eren zun dezakezue eta bizi berri bat eman urruñari lehen maunekin azken ogoita amarrorte eta neskuineko gehiangoak remandituen politika desberdinekin hautsi nahi dute urruñako ezkertier eta bertzalek erritarrak taldeak Filipe Aramendi abokatai zanendu zerrenda eta demokrazia parte hartzea hilia oinarri, lura eta etxe egoera politika sozialak, ekonomia edo auskarai dira nagusiki landuko dituzten gaiak bizi berri bat Tema Nukunari Lema Esplikatu dauku Filipe Aramendi Aute burua da, e, orain arte azkeneko itamagukte hauetan eramana izan den politikarekin austura bat egitean eh? e, azkeneko itamagukte hauetan e, eskuineko, frantzese eskuineko gehiengoak izan dira eta inbat eta inbat ahloetan ikusten dugu, aiek e, eraman duten politikaren emaitzak zer diren bereziki adibide bat behar banuke hartu litake etxegintza mailan e, eta irigintza mailan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 Eta urguniako abertzalek, mementuz ez dute alianzari kaipatu izan, alderdi sozialistak azken aldia nartu dituen jokamolderi begira, xeriki aztertu behariko gaiadela, adierazi dute... Eta rumbestalde Aspe pilota enpresa Eta Sebastián González azkaindar pilotaria Eibarriko hauzite gian Elgarrikusiko dira Egon, xalak pausatu zuen Sebastián Gonzálezek Bere enplegatzeilearen kontra Neurizkampoko gaztiguau kantzola Estimatuz pilotariaren arabera Bere eskubideak etziren Respetatuak izan Bai enplegu baita Soldata mailan eh, gaztigatu izan baitzen Aspe enpresak pilotaria Jokara zigabe utzizoen iru hilabetez Urte astapenean lehiak eta bat Baten aurkezpenian ez baitzen agertu Bien arteko arremanak gaizkituz joan dira Azken hilabete hauetan Eta astezken untako hauzia Hortarako da Eta golik ez barda Anuetan Donostian Zerona berdin bururatu da Donostiako erreala Eta Manchester Uniteden arteko partida ez, Europako ligaren Edo xapelketaren kondu Eta oraisa elkatzeko Amerts gehen-gehenak galduak ditu Suri ordinen taldeak